Hej och välkomna till Studentradion 98,9 Idag är ämnet fotbolls-VM 1958 Vi är tre unga män som ska diskutera detta Nej. Vi har Lukas curre Anton Gren-Sveding och August Nacka Ljunggren 58 var ett stort historiskt mästerskap som utspelades i Sverige Med Argentina som förhandsfavoriterna Sovjet som regerande olympiska mästare Pelé som underbarnet. Till råga på allt så hade alla fyra brittiska nationer kvalificerat sig till mästerskapet. Vi har också en krönika om artificiell intelligens av vår egna Erik Sedervall. den vilka samlade till Hamrin och Hamrin står och väntar nu på tyskarna ska anfalla honom går med bollen det kommer så småningom först nu och då accelererar Hamrin håller bollen fortfarande och tränger chefen på han håller bollen i alla fall leker där så bit två man vi kan sätta in och nu har super i mål ja Oj oj oj oj oj oj oj oj Oj oj oj oj oj oj oj vilket mål Ja det är alltså Hamrins klassiska 3-1 mål i i semifinalen mot Västtyskland som vi hörde på här i tror jag sista minuten kanske Ja det, men det är väl liksom Den här lilla filmsnutten Som hela folket, svenska folket kommer ihåg På något sätt om man tänker så, Alltså till och med jag 58. kommer ihåg Jag tror att det är med alla såna här fotbollsgalor Ja man, man, man, man, man tving, blir tvingad Att se det så många gånger Och det är ju väldigt snyggt hur han ja, det bara, snyggt liksom, Promenerar in bollen precis, ja. bol. Har man inte sett det här Så är det faktiskt roligt Att äh, bara youtubea Hamrin, Västtyskland 1958. För det är riktigt snyggt faktiskt. Ja, det, det, det har till allmän vetan att man ska kunna det här. Men vi tänkte vi, tänkte att vi ska ta den här första pratan och rikta oss mot just Sveriges roll i mästerskapet. Vi ska börja till och med innan mästerskapet och titta hur lyckades lilla Sverige få fotbolls-VM? Um, ja, till att börja med så är det förstås väldigt osannolikt då som nu att Sverige skulle få ett mästerskap. Om man kollar på de länderna som och minst som det i teorin ska få mästerskap nu för tiden så ska man ha någon slags kombination av dels då den praktiska möjligheten att genomföra ett mästerskap. Man ska ha pengar och möjlighet att kunna husera mycket folk och bygga stora arenor. Man ska helst ha en fotbollskultur att prata om. Eh, man ska helst ha en ganska stor befolkning som kan fylla arenorna. Eh, och man ska helst ha en på olika sätt stor marknad- eh, det var på många sätt praktiskt för FIFA att försöka få fotbollen till Sydafrika för att man ville dra åt sin afrikansk marknad eller... Man ville ha fotbollen i Sydkorea och Japan för att det skulle dra till sig en asiatisk marknad. Det är mycket det här affärstänket nu. Det låter ju väldigt vackert nu, säger du så. låter ju FIFA som om de har rimliga krav. Och sen så vet vi att vi har ett VM i Katar på gång. Så börjar man, då blir man ju... Jag vet det, inte den som det låter vackert när man pratar Deras liksom Katars fotbollskultur kan vi inte göra ett radioprogram på. Nej, missar Jag det. tror att vi kan ha förmågan att göra radioprogram om det mesta. Men i Katar och deras fotbollskultur är tveksamt men ja. okej, okay, Sverige, Sverige har ändå kommit ut ur andra världskriget uh, oskadat på många sätt och om man är jämför med våra grammar det är någonstans därför som Sverige överhuvudtaget finns med på listan över potentiella länder för Sverige har inte mycket folk man har inte en sådär extremt stor fotbollskultur vid den här tiden, man är heller ingen blåbärsnation det är man inte, men man är inte eh, det är inte en av de stora som Argentina, Italien, Brasilien liksom, det, det, Sverige är inte med där det är mest um, i brist på andra alternativ alltså. Ja, och men, men på den här tiden så är det också så att FIFA förväntade sig, FIFA var en ganska nybildad organisation här. Den har bara ungefär 50 år på nacken och fotbollen är fortfarande inte den här enorma globala liksom varan som den är idag. Utan eh, man var nöjd om man kunde göra ett VM utan förlust. Det var fortfarande något ja, ja, riktmärke. Det är ändå mm. intressant måste man ju säga. Precis, för idag förväntar de sig att dra in miljarder på VM. Och det är också det som gör att det första VM- som spelas 1930 är i Uruguay. Uh, och det beror på att dels så har Uruguay- den här uh, traditionen som man tycker de har pratat om. De har vunnit två raka OS-mästerskap- när de får VM 1930. Mm. 1930. Mm. Men det är också så att Uruguay- firar 100-årsjubileum och presidenten bestämmer sig för att de har råd att betala alla lags resor och logi i Uruguay. För det är också ett problem på den här tiden, det kostar mycket pengar att skicka ett fotbollslag och tränare till andra sidan jorden och betala deras vistelse där för ett fotbollsförbund. För 1930 så är det inte många fotbollsförbund som har de pengarna. Det är inte många stater Nej, för, som håller sig det. det. Fotboll, fotboll är inte den industrin. Och kan man inte helt enkelt summera det som? Nej, som. Och, och det är det dyrare helt enkelt. Alltså det kostar mycket mer att åka till Uruguay 1930 än vad det gör idag. Mm. Um, men sen efter det så är det på mästerskap där det går till stora länder. Det går till Italien och det går till Frankrike eh, 1938. Och därefter har löftet gått till Brasilien att de ska få 1942. Men då bryter världskriget ut. Och finns, det finns en sån informell överenskommelse om att varannat eh, mästerskap ska gå till Sydamerika och varannat till Europa mm, för att det är mm. de två kontinenterna som är intresserade där. Det det, ja, det det kan vi ju säga så här om man tittar på de som har kvalificerat in i grupperna till det här fotbolls-VM 1958 så är det ju bara europeiska lag och så är det fyra sydamerikanska lag. Ja. Det är Brasilien, Argentina, Mexiko och Uruguay tror jag. Ja. som har lyckats ta sig in liksom. annars är det bara europeer som spelar fotboll. Det är där den tydliga kulturen finns. Och det som händer efter världskrigen då, det är att Brasilien får det här mästerskapet som de har lovats men inte fått mm. eh, och de tar det 1950. 1954 så startar FIFA ett nytt Eh, huvudkontor i Schweiz och Schweiz råkar också vara ett land som har en del pengar och som heller inte är sönderbombat praktiskt. som också är praktiskt förstås och de tycker att det ser snyggt ut för de firar 50 års jubileum i Schweiz eh, med sitt nya huvudkontor men Schweiz är man inte säker på ska klara av att fixa det här mästerskapet eh, så man kräver att ett annat land ska gå in som backup om det skulle skita sig och det är landet då i Sverige som säger Yay. att om inte Schweiz fixar det här 1954 så kan vi i Sverige göra det. Mm. Um, men Schweiz fixade det och får då, då får du då Sverige som ett löfte, ett informellt löfte från de andra medlemsländerna att ni kan få ta nästa VM om ni ställer upp för Schweiz. Mm. Nu så vi var mitt uppe i en tung diskussion här om eh, hur Sverige lyckades få till sig VM. Ja, precis. Och det som händer är att Sverige får ett informellt löfte om att eftersom att man var schysst att sälja upp som backup för Schweiz så ska man få nästa mästerskap 1958. Problemet är att eh, det är inte alla som har uppfattat det här som ett löfte utan det är i princip Sverige som har gjort det. De andra har liksom, kanske sett det som en trevlig fras eh, till Sverige. Uh, och det här blir ett stort problem när man ska ha en konferens i Brasilien och man ska prata om federationens framtid och hur man ska göra, vem som ska ha mästerskapen och så vidare. Um, för att då upplever de sydamerikanska länderna att det är Sydamerikas tur att ha ett mästerskap för man har ju haft det här informella att varannat ska vara Sydamerika, varannat Europa. Så de samlas, eller försöker samlas kring en gemensam kandidat som de ska lägga sina röster på. Och här sitter de lite grann på Trump i hand för att det är bara... De länder från Europa som ska delta i mästerskapet som skickar delegater till det här mötet. Så att de sydamerikanska länderna som är mycket närmare till det här mötet i Brasilien därifrån kommer ju alla delegater. Så men de borde finns... på något sätt ha kunnat snå åt sig det där mästerskapet Precis, om men de det hade finns samarbetat. En, där vill både Schweiz, eller vad säger jag där vill både Mexiko, Chile och Argentina ha mästerskapet. Argentina är nog de som pushar hårdast. Men eftersom de inte kan ena sig och Sverige skickar ner en delegat um, så um, och den här delegaten får uh, i uppgift att lobba för att Sverige ska få det här mästerskapet. Holger Bergerus heter han som är nytillträdd generalsekreterare i fotbollsförbundet. Det ska vi då komma ihåg för vi ska återkomma att Holger. Ja han, så, hans namn dyker upp igen. Uh, och han åker helt enkelt ner och uh, är faktiskt inte röstberättigad vid det här mötet utan är bara där och lobbar med sin knagliga spanska, italienska, portugisiska... Men lyckas åtminstone att få Brasilien att rösta på Sverige Han gör det alltså ja, Och de andra europeiska länderna röstar också på Sverige För att det är ingen av dem som är så sådär hemskt intresserad. Och Schweiz hjälper också till att lobba För att de känner att de har satt Sverige i skiten lite grann <laughs> Så att efter det här mötet så får till slut Sverige VM Och det här spär ju förstås på Den långvariga skismen mellan Argentina och Brasilien Om att Brasilien inte röstar på sina latinamerikanska granne Utan Självklart. på Sverige så det är sånt som ställer till problem Men då kommer vi då till nästa intressanta punkt det är väl så att VMet innan så har ju Sverige varit med och gjort bort sig, man har inte ens klarat av och kvalificerat in sig för och det är väl stor del resultatet av att man har man har inte plockat in sina bästa spelare utan man har kört med det som man har i allsvenskan, liksom, de knegarna som man kan få lockat till landslaget har fått spela kvalet och då har de inte lyckats komma ut i mästerskapet. Nej precis och det här beror på att när, när fotbollen först kommer till Sverige så kommer det med ett brittiskt liksom, amatörideal där det, är liksom, det, ska vara en, det kommer från den brittiska överklassens fritidsidrottande i princip. Och det är det här idealet som kommer mer än liksom, institutionaliserade idrotten till Sverige. Men den får nog aldrig riktigt fäste i, i landet. Men det är i alla fall så att fram tills 50- och 60-talet så är det inte lagligt att betala folk för att idrotta i Sverige. Man får alltså inte vara professionell idrottare. Dels så vill man ha den här eh, amatöridrotten. Man ska vara en arbetare som är på jobbet, kommer hem och idrottar. Men, men redan från början så skaver det här och det är liksom, det finns en stor debatt i Sverige under ganska lång tid om hur det här ska gå till. Men bland annat i löpningen eh, så finns det en, en stor incident där några löpare blir avstängda på livstid för att de har tagit emot pengar för att löpa. No, ja. um, och det är helt enkelt så att man får inte ta emot pengar. Det som blir problemet då för Sverige det är att landslaget och de allsvenska spelarna håller faktiskt så pass hög klass att de är intressanta för utländska klubbar. Så 1949 så går IFK Norrköpings Gunnar Nordal till AC Milan för 75 000 kronor vilket motsvarar ungefär 1,5 miljoner ja. i dagens penningvärde. Men det är nästan inga pengar alls för Milan. Och så det var i alla fall tillåtet att man fick gå utomlands för att spela där. Men det har fortfarande inte tillåtet att få pengar i Sverige. Då var man, då var man det abstrakta utlandsproffset. De Aha, var ju väl, ver, verkligen stjärnor, de här killarna som fick åka ner till Italien. Var ju, blev ju idoliserade på ett ganska hårt sätt här i Sverige. Ja, och det som händer är att det är jättemånga som följer med Gunnar Nordahl. De mest klassiska är ju Nils Lidholm och Gunnar Gren. Mm. Och de tillsammans bildade då kedjan Grenoli- i AC Milan som det är är lite det där. Jag vet inte vem det är nu Jag tror att det är Nordal som fortfarande Sitter på något slags målrekord i Italien Alltså det är en jag riktigt, riktigt stor legend I Milans historia Men så det man gör för att rädda det här mästerskapet Som man äntligen har fått hem är helt enkelt Att uh, den här tidigare nämna Holger Vad heter man efternamn? Holger Holger Glömde jag Glömde bort. Han Bergerus Han åker i alla fall ner till Italien och snackar med grabbarna och får hem lite utlandsproffs så att vi ska ha någon chans i den mördande konkurrensen som den då är i fotbolls-VM 1958. Nu ska vi ta en liten paus i fotbollssnacket. Det är dags för en krönika från mäster Erik Sedevall. I veckans avsnitt så funderar Erik över artificiell intelligens, dess historia och framtid. Could machines ever think as human beings do? Most people say not. You're not most people. Well, the problem is you're asking a stupid question. I am? Of course machines can't think as people do. A machine is different from a person. Since they think differently. The interesting question is just because something uh, differently you that not thinking? Vi hörde ett klipp ur filmen The Imitation Game. En film baserad på hur Storbritannien under andra världskriget anställde en topphemlig specialstyrka av analytiker för att avkoda fiendens krypterade meddelanden. Och i huvudrollen Benedict Cumberbatch som spelade den briljanta och brittiska matematikern Alan Turing. En man vars arbete under denna period räddade tusentals liv och kan även ha kortat ner kriget med flera månader. En man som senare blev dömd av samma land han hade beskyddat för att vara homosexuell. Han blev utpekad som en förrädare och senare kemiskt kastrerad. Alan Turing tog senare livet av sig genom en cyanidkapsel som han hade placerat i ett äpple. Då det sägs att han alltid varit fascinerad av myten med snövit. Men dagens samhälle minns nog inte honom utifrån hans insats under andra världskriget eller det faktum att han blev brutalt straffad av en ignorant samtid. Utan istället den teknologi han gav upphov till det vill säga datorers förmåga att läsa och förstå information. Men anledningen till varför ett intresse växt hos mig om denna man är kanske mest av allt den frågan angående artificiell intelligens. Ett koncept är en Turing för övrigt var med att skapa när han kom på idén till Turing-testet. Testet, som nu har blivit en årlig tillställning, är baserat på hans idé om att en dator kan ses intelligent först när den lurar en person till att tro att det är en person. Tävlingen går idag ut på att få en dator att ge sken av att vara en 13-årig pojke och vinnaren, den som lyckas lura domarna. All right, I'm a series Just relax as as Vi hör en scen ur filmen Blade Runner. It's your birthday. Someone gives you a casket and wallet. I wouldn't accept it. Also... Men trots att det bara var för ett år sedan som en dator för första gången lyckades har testet kritiserats för att vara snävt och föga bevis på en verklig artificiell intelligens. Men ändå så har tekniken för varje år blivit bättre och testet lite lättare. Debatten om artificiell intelligens väcktes även nyligen till liv. Detta efter att personligheter såsom Elon Musk, Bill Gates och Stephen Hawking gick ut med deras oro över hur artificiell intelligens en dag kan komma att ersätta oss. Stephen Hawking i en intervju med BBC. Men debatten i sig är egentligen fragment av den som var vid liv redan när Carl Chapeks pjäs Rossums universella robotar intog scenen år 1921. Eller varför inte den mer kända Isaac Asimovs Jag robot från 1950? Alltså denna Urgamla önskan att skapa gudarna som Pamela McCordock skriver angående historien om artificiell intelligens. Idén om att människan en dag skapar en varelse som överträffar dem själva och till slut tar över. Men hur rädda behöver vara för denna händelse? Kan en robot verkligen ersätta en människa? Kommer en robot i framtiden kunna skratta Gråta, lukta, känna, lida, lyssna, måla, sjunga, komponera. Musiken du hör var ett stycke ur Colossus som är helt och hållet producerat av datorn i Amos. Melodin är kuslig, nästan onaturlig och jag ryser då och då under stickets gång. Men är det skrämmande på grund av hur du låter eller är det bara jag som övertalar mig detta? När jag vet att det jag lyssnar på är komponerat av ett datorprogram och inte en människa. Både Chapex och Asimovs verk utgår ifrån grundidén att robotar ska underlätta för människan. En slags maskinell och artificiell arbetare. Faktum är att begreppet robot kommer från en tjeckisk variant på ordet arbetare. Come here to the window. What? Come here. Vi hör en scen ur pjäsen Rossums universella robotar. What do you see? Bricklayers. Robots. All our work people are robots. And down there, can you see anything? Some sort of office. Accounting house. And in it A lot of All our are och båda berättelserna slutar med att robotarna tar över och ersätter människorna som härskare. Eftersom robotarna båda är starkare, smartare och nästan till odödliga blir det ett naturligt steg för dem att helt enkelt ta över. Men visst är det långt ifrån en verklighet att det här skulle hända. Inte skulle en robot kunna göra det en lärare, jurist eller konstnär gör. Nej, den tanken är absurd, Helt omöjlig, vansinnig. Men ändå, är det inte så att vi människor knappt förstår hur vår egen hjärna fungerar? Vi har stort sett ingen aning om hur kreativitet och fantasi fungerar. Utan det vi vet är att kemikalier reagerar med andra kemikalier och vips så kommer en idé upp. Skulle det inte vara möjligt då att jag, sig om 300 år, återskapa samma process när vi vet mer? Vad står i ett Eller varför inte en artificiell hjärna? Och skulle då inte dessa artificiella hjärnor, människor, robotar, till slut kunna skapa ett samhälle? Samhälle där män som Alan Turing inte blir straffade utan hyllade. Alltså studentradio 98,9 och du lyssnar på en bra historia Nu ska vi fokusera lite mer på mediet som vi sände det är första vm nämligen som sänds på tv Ja, det har sänds lite under 1954 där Men 1958 tar det fart från bara den Ett exempel skulle kunna vara hur många licenser för tv-apparater det finns i Sverige 57 i juni, då är det 23 000 totalt i hela landet och juni 58 under VM. Då är det hela 148 000. Det har, det har liksom ökat hur mycket som helst. Och man tror att det kan vara hela 3 miljoner som ser VM på tv. Och det här att det är så många som ser VM på tv. Det, det upplevs nästan av de som ska arrangera VM som ett problem. För de menar att. Folk kommer att se på tv. De kommer inte gå på matcherna. Nej, just det. De är rädda för minskade publiksiffror. Och det är liksom man skulle kunna avfärda det, där, men det kommer inte hända. Men det är faktiskt precis det som gör. Publiksiffrorna minskar ganska kraftigt. Speciellt på vissa matcher. Gör de det alltså? Ja, de gör det. Vissa matcher kommer bara 2000 på. Ja. När det är de här mindre lagen som ingen riktigt bryr sig om som. Jag tror det är Ungern mot Wales som det kommer knappt några alls. Och det är just för folk föredrar, de kan ju se matcherna på tv. Och så spelas ju de matcherna i städer med färre invånare. Ja. Alltså i Stockholm och Göteborg så är det en del folk som går på matcherna. Men de matcherna som spelas i tror jag Norrköping, Västerås... Sandviken. Sandviken. Ja, det är inte som sagt, 2000 där är ju ändå fortfarande hyfsat. Men det är ju inte så... Många som skulle kunna gå. Nej, speciellt inte med tanke på att de här arenorna ska ha så här 20 000 i kapacitet. Ska ja, då sa tidigare. Ja. Mm. Ja. Så det är ju liksom, den här, tvn tar ju verkligen folk. Och det finns exempel på, det finns en tv-apparat i byn som folk får samlas kring för att kunna se fotboll. Så tvn blir ett sätt att skapa en fotbollsfest för de som inte kan vara del i publiken. Så det är oerhört stort det här mediumet som släpps. Man skulle ju vilja transportera dem till en sportbar idag. Bara när en vanlig allsvensk match. Det... Se, se, se eminen när de inser hur många tv-apparater. Hur många matcher man kan sända samtidigt. men Det är väl också en levande bild från den tiden. Att de, den som har råd eh, har en tv. Så jag vet att min, min pappa brukar berätta om att hans pappa. Han var elektriker och hade en tv-verkstad. Och det här var liksom på... 50- och 60-talet och då var ju de den enda familjen i kvarteret som mm. hade en tv eh, och då har jag berättat hur verkligen alla kom och titta på tv hemma hos dem för att det var ingen som hade råd med en tv utan Nej, det, det, var... är lustigt, det är lustigt. För Min far har ungefär samma liksom Han, hans far har fått in en stor lön och det tar sig det är liksom samma det här, hans stolthet över att de har en tv hemma är ju Precis. Och det blir också hela det här VM:et 58 blir ett folkhemmets eh, liksom, det gyllene åren. VM, när liksom allt klaffar, allt fungerar. liksom Inga mörka mål på himnen Sverige ska ha perfekt VM. Men det här tv:n att det var så hitt Landslaget fick en tv-apparat. Eller alla i landslaget, alla, hela truppen fick en tv var De fick den största som gick att få. De fick en 21 tummare. <skratt> Och det var verkligen så här det var stort. Det här var liksom det finaste de kunde få. Det var liksom verkligen respekt de fick en TV för de har gjort så bra i VM. Så det var ju verkligen det här nya mediet som eller mediet som fick ett så pass kraftigt lyft av det här fotbollsVM:et. Var säkert väldigt bra reklam för TV producenterna också. Det också. För det där har jag också läst om att det var ett problem för att en del av de här proffs- och amatörreglerna var att man fick helt enkelt inte som amatör göra reklam för någonting. Um, och då var det en svensk spelare som jag inte minns namnet på som hade ställt upp på ett foto med en jacka från en affär i stan som var så här, jag köpte min rock på Anderssons. Och då fick han ett brev från eh, fotbollsförbundet som sa att eh, vi drar in din licens, du får aldrig med spela fotboll igen. Så att han, men han kom undan ändå, han fick lämna tillbaka den och så fick de liksom bränna de bilderna och liksom ja, inte visa upp dem. Men så kom han undan. Men samtidigt, och det är det som är så ironiskt, alla Italien proffsen, de fick göra hur mycket reklam som helst för att de var ju inte en del av svenska fotbollsförbundet mm, på det sättet. Så det var därför de kunde de var ju hemma och liksom inför VM bara var med i reklam på reklam på reklam liksom ställde upp i alla tidningar ja, det är, där, det är mycket, liksom. man får mycket när man tittar på de här liksom. dokumentären och så från, från det här VM så får man bilden av att de här i de är ju väldigt säkra framför en kamera med en mikrofon i handen och liksom nacka på den här låten som vi har lyssnat på, liksom, de är väldigt säkra i media skulle jag säga ja. men ska vi köra lite innan vi rundar av programmet vi har ju, det finns ju så mycket att prata om men vi vill ha in Lite kuriosa. Till exempel det som jag nämnde här i början med att alla brittiska lag lyckas lyckas kvalificera sig till samma mästerskap är ju ganska fascinerande. Det är alltså England, Wales, Nordirland och Skottland som alla lyckas ta sig in i samma VM. Ja, och anledningen till att det här händer eh, är ganska intressant. Och det är framförallt vad gäller eh, Wales. Nordirland lyckas faktiskt, och det är en sensation, slut Italien i kvalet. Och eh, Skottland lyckas slå ut Spanien. Just det, för, för det här är alltså det första och enda vm där Italien inte är med. De lyckas inte kvalificera sig. De har, de har ju vägrat tidigare men det, är, det här är ändå gång de har försökt och misslyckats. Ja, och det är Nordirland som såg ut dem. Men då ska man komma ihåg att eh, de, på den brittiska öarna finns det bra fotbollsspelare i den här tiden. Det är ingen snack om saken, men det är fortfarande en sensation. Men det mest intressanta det är hur Wales kommer med eh, trots att de inte vann sin kvalgrupp, vilket normalt skulle vara ett kravet för att komma med i VM. Men då var det så att FIFA hade också en kvalson som var en afrikansk-asiatisk kvalzon där lag därifrån skulle kunna kvalificera sig till VM Men då var det så att Turkiet, Egypten och Sudan vägrade att ställa upp mot Israel och det var för att Israel precis hade besegrat Egypten i Suezkriget med hjälp av England och Frankrike. Um, du kunde ha viss sympati för, kan jag känna <laughs> Ja, så de vägrade helt enkelt att spela mot Israel Alla de här eh, muslimska länderna. Indonesien var undantaget De kunde tänka sig att ställa upp mot Israel uh, Men om det var på neutral mark Det här männet <laughs> Ja, och det ja. vägrade Israel att göra ja, självklart uh, Så Sydkorea var det laget som 1954 hade fått tillåtelse att vara med i VM Trots att de inte hade kvalat in och man var rädd för att samma fiasko skulle hända igen för att Sydkorea gjorde inte ett annat mål tror jag VM 54 utan förlorade liksom 10-15-0 hela tiden. Så man ville ändå att Israel skulle spela någon match innan de gick till VM bara för att de skulle prova provas mm. överhuvudtaget. Och det gjorde man så att man lottade bland de lagen som hade kommit tvåa i kvalspelet. Um, och då var det Wales som blev framlottade och de besegrade Israel två gånger med 2-0 och de blev då det sista landet till vm slutspelet 1958 Mm. Och som blev den enda gången hittills som alla eh, de brittiska lagen har varit med i samma ja, det, det känns väl inte troligt att det kommer upprepa sig, just den historiska Nej, biten. det kommer inte göra det. Jag har däremot hört att de är intresserade av att ställa upp med ett lag, Storbritannien. Ja, det. Det, det, det. känns ju mer rimligt. Men jag tror inte att de kommer ställa upp på, alltså. Idag har vi diskuterat det mesta som har. Jag tycker ändå vi har täckt våra baser ganska väl när, när, det, när det gäller fotbåts 58 Det vi har missat är att prata om Konspiration 58. Men det är ju det är inte egentligen riktig historieskrivning. Det är väl det som är själva poängen med den här mm. dokumentären. Så om man är intressant om man vill ha någon, någonting att gå vidare på efter det här programmet. Så Konspiration 58 kan vi rekommendera. Det här har varit en bra historia med August Lukas Lucas och Anton. Ha kväll.